I wish you'd draw closer, Căci fără de făcut noi an inchineși unul căl cu cealaltă viața noastră, la Iisus mă zic să o dau. Ieșoam că tu ești Să-și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și purura și-n vecii vecilor. Sfințești pe cei ce binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjdească într-o tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează măștănirea ta. Plinirea bisericii tale păzește-o, sfințește-o, sfințește-o, sfințește-o, pe cei ce-i vezi podoaba casei tale. Tu prea cei prăspăvește cu Dumnezeească puterea ta cei ce nădăjdească într-o tine. Pacea lumii tale dăriește bisericilor tale, treoților, conducătoril Pe toată doarea cea bună este o darul de săvârșit. De sus este pobărând. De la tine, Părintele Luminilor, știe slavă și măsăminte și în cine și ne și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și învecebești. Binecuvântat De acum și până De acum Domnului Să-ne rugăm Domnului Miluiesc Binecuvântarea Domnului Vreți să voi toți Vreți să Și vreți De oameni Tu Acum și burna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 Viademors în sfința deparatul mănăstirea noastră subântul rugăciune de aproape mace sale ale de prona cu dal soa când râpa venera să vărșim alacea dintre simțlentei noșei mangure dar pădreanul Constantinopoulul a lăsin să Dumnezeu Și pentru toate tuturor cinstele să ne-le dea Ascunsul, să ne mântiească până al câmpul și de oameni vitoi. Să-L Dumnezeu în nostru Amin. Adunați-i Lui pe toți cuvioșii Lui, cei ce pun așezământul de legea Lui, spune prorocul. Iubiți credincioși, atât de adâncă este taina întrupării Domnului Hristos, încât că nu s-a lăsat descoperită decât, după cum a spus prorocul, celor ce tremură de cuvintele lui Dumnezeu. Mulți oameni esteți la minte și îndrăzneți. Cred că cele dumnezeiești se descopere, le descoperă, așa cum sunt cercetate tainele lumii materiale. Acela se înșeală grozav. Știința lumii nu poate pătrunde în știința lui Dumnezeu, în tainele lui Dumnezeu niciodată, fiindcă mediul de lucru, suportul de lucru este cu totul diferit. Una este materia pe care lucrez și o învârș pe toate părțile, o iscodește, o cercetez și alta este cea imaterială. Acolo, dragii mei, nu se intră cu știința, nu intre cu științele exacte. Acolo se merge cu acea viață înaltă cu acea frică, temere și prețuire de Dumnezeu. Mulți s-au înșelat mergând în felul acesta și au căzut ca niște ignorați, ca niște irozi, ca niște pilați, murind aiurea ca un nimeni. Spune Dumnezeu, referitor la întruparea Domnului prin prorocul David, va ca ploaia pe lână și ca o picătură ce pică pe pământ. Adânc și tainic cuvânt era acesta în timpul când s-a spus și s-a scris. Și-a rămas tainic, descoperindu-se numai celor care într-adevăr îl prețuiau pe Dumnezeu prin cuvintele și sfaturile Lui, nu la nivel de buze, ci să-L practice, să-L trăiască și să lucreze. Când spune se va ploaia pe lună și ca o picătură ce pică pe pământ, arată venirea Dumnezeirii din altul cerului, pogorârea cerurilor. Venirea Fiului Lui Dumnezeu din via fără de mamă, numai din tată, și așa cum se rostogolește picătura pe lână, așa Dumnezeirea nu s-a confundat cu omenirea Lui Hristos. Adică a fost totalmente diferită de omenire. Și ca o picătură ce pică pe pământ, Ați observat când curge o picătură de apă pe un pământ însetat, e imediat a dispărut. absorbit-o pământul. Aceasta era firea omenească a Mântuitorului. Pământul era însetat, nu de apă, de Cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat frățile voastre câteodată în viață, ai câte o pasă neagră, o numesc așa, găsim și alte denumiri, în care nimeni nu te mulțumește, nici tu nu te regăsești, nici nu știi ce să ceri. Acele era strigătul sufletului din tine, că pe El nu îl cum îl saturi pe trup. Sufletul se hrănește cu altă hrană, cu acea discuție cu Dumnezeu, că El de acolo cumge. Această picătură care a venit pe lână și s-a rostogolit era Dumnezeirea Mântuitorului pe, pe crucea Golgotei. Iar firea trupească a Mântuitorului era om de săvârșit și ca atare trebuia să se supună neputințelor, cu singura excepție că era fără de păcat. Că așa cum s-a născut în chip firesc din Fecioara Maria, trup omenesc trebuia să și moare. Așa cum orice trup este înghițit de pământ, că de acolo își are sorcinta trupul material, așa și trupul lui Hristos trebuia să se dea pământului, adică să fie îngropat în moarte. Dar excepția care este între mântuitorul și restul, trupul mântuitorului și resturile ființelor vii care au trecut în moarte, este că trupul Domnului nu a putut fi digerat, cuprins de moartea aceasta materială, adică să-L mistuie pământul. A venit Mântuitorul din înaltul cerului, Fiul a Lui Dumnezeu, Dumnezeirea și la bună vestire, s-a zămisit în cele fecioarei. Timp de nouă luni s-a îmbrăcat în această haină de carne, iar Fecioara a născut Dumnezeu și om. Iată tainele lui Dumnezeu cât de adânci sunt din credincioși, cei care vă mai îndeletniciți cu cititul saltirei. Când veți ajunge la acest stih, să știți că așa este târguirea, întruparea Domnului Hristos. Am pus accentul pe această tâlcuire ca să ajungem la primul sinod ecumenic a căruia pomenire o servăm astăzi. Omenirea creștină, după 300 de ani de sânge, de lacrimă, de durere, ieșeați pe libertate. Avea să spună o stănită, creștinătatea ca a trăit pe viu ceea ce a spus prorocul David trecut-am prin foc și prin apă și ne-ai scos într-un repaus, Doamne! Își puneau întrebarea Sfinții Părinți de ce creștinismul începe cu sânge, cu tristețe, cu durere. Cu alte cuvinte orice naștere pe lume așa vine. cu lacrimă, durere și prin de sânge. Dar toate aceste ostenel se uită pentru bucuria că s-a născut viață. Mamelor, va aduceți aminte! Uiți durerea că -ți rotul sânjuirilor tale în brațe. Așa am putea să spunem, că omenirea a născut acest prunc care se cheamă creștinismul. Lacrima, durerea, suferința până la extrem a caselor creștine, trecute prin foc și prin apă, cum spune prorocul, trebuiau să ajung odată la Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu era surd sau se ocupa cu altceva sau lipsea de la strigătele acelea inocente care se numeau închinători al lui Iisus Hristos. Nu s-a împlinit durerea. Păgânismul atâta de puternic era rădăcinat și nu putea fi deselenit decât cu atâta sânge inocent. Am mijlocit Dumnezeu de a ridica, dar și cu voia lui, bineînțeles, dintre păgâni, primul împărat creștin. Înaintea lui a mai fost pe la 200 și ceva un împărat, Filip, care s-a încreștinat. dar l-au omorât generalii. Numai doi ani a stat creștin și l-au omorât. Era un pericol socotit pentru idolatrie. Apoi au mai fost împărați care au mai încătuit cumva creștinismul. Până când a venit împăratul Constantin și a, rămânând împărat peste tot imperiul, Și a putut permite ca să dea edictul de la Milano în anul 313 prin care să dădea libertate creștinilor. Ușor nu era. Toți demnitare, aproape toți, erau păgâni. Boierii, sfetnicii, el făcea o cotitură în lumea imperială și în lumea, toată care era sub stăpânirea lui unică, sub soare, și o făcea pe propria ei răspundere. Este tare ușor de ta, sta într-un fotoliu și a comenta pe cel ce se luptă, dar tu când intri în arenă, nu știu cum te descurci, nici măcar nu calci dincolo de teamă. Mulți l-au contestat pe Sfântul Împărat Constantin, Eu ușor, limba o n și nici mintea. Pot să-l clămpănești cât vrei, în orice cuvânt, precum și Mântuitorul a fost. Dar adevărul rămâne unul. iată pe împăratul Constantin cum, dând libertate creștinismului, A deschis porțile tuturor temniților, acelor care erau închiși pentru mărturisirea lui Hristos. A oprit pe muncitori ghilotinele, săbile, uneltele de muncă. Era pentru prima dată când în lume era soare, un soare cu adevărat răsărit peste creștini. Iubiți credincioși, de acum avea să înceapă o altă luptă. Lupta pe terenul celălalt, dogmatic. În timpul la celea, cei ce l-au răstignit pe Hristos, nu s-au lăsat bătuți. Dar nici fi-Ravi creștini, aceia care cu post și cu rugăciune, Își torceau mințile zi și noapte ca să scoată identitatea lui Hristos. N-au adormit, nici nu au cedat. Au căutat să scoată din Sfintele Scripturi că acesta este Mesia. Acesta este cel mult așteptat și prezis de toți prorocii. Cei mai duri, cei mai cruzi, cei mai, la superlativ, din în sensul rău, erau tot cei ce l-au răstignit pe Hristos. Și de ce? Erau cei mai curți. Sfânta Scriptură din mâinile lor trebuiau smulsă și tâlcuită după ce s a împlinit. Pe la 250 s-a născut în Libia din neam evreu până carne cu numele de Arie. Era foarte istesc la minte. S-a încreștinat. A urmat tinerețea frumos. A mers pe căile creștinismului. Dar în mintea lui a fost o idee nocivă cu adresă la identitatea lui Hristos. pentru viața lui, cultura lui, a ajuns în Alexandria, stilată, cetate de atunci și foarte puternică în creștinism. Am să fie diacon și apoi preot, văzându-se cu aceste arme în mână, a început să lanseze o erezie. cum că Iisus Hristos nu a fost fiu al Lui Dumnezeu din veac și că a existat cândva un moment când Tatăl Ceresc nu l-avea pe Fiul. Cu creu a fost Sfinților Părinți și noua și ișterea să tăcui taina Sfintei trăind. Să nu mergeți niciodată, pornit de la om, la ceea ce se întâmplă la om, să le extrapolăm către cer. Fiul al lui Dumnezeu să nu-L înțelegeți o naștere firească, cum naște omul. De aici s-a și din câteva stihuri ale Evangheliei s-a Ceea ce vorbește Mântuitorul la adresa Tatălui, vorbește, trupește. Vedeți când spune și se roagă, Tată, proslăvește-mă, precum te-am proslăvit și eu pe pământ. Cu slava care am avut-o înainte de se face lumea. Toate ale mele, ale tale sunt și ale tale, ale mele sunt. Iată interpretarea greșită a tainelor întrupării Domnului sau a Sfintei Trăim. Arie, premeditat, a lansat această idee cu adresă la persoana Mântuitorului. A alcătuit și niște poezii care, după cum spun istoricii, atât de popularizate au fost încât că se cântau oriunde în lumea creștină. le cântau, negustorii, oamenii în casele lor când trăbăluiau treburile lor cotidiene, dar în ele era strecurată acea erezie, cum că Hristos nu a fost Fiul al Lui Dumnezeu din via. Ne punem întrebarea, ce-ar fi însemnat dacă așa era? Îl cobora pe Hristos din identitatea lui de Dumnezeu de și îl supunea ca un om, adică supus păcatului. Și totodată strica și identitatea Maicii Domnului în curăția ei, că ziceau că Maica Domnului nu a născut, Dumnezeu și om, ce-a născut numai om, și Dumnezeirea s-a lipit pe urmă ceea ce nu este adevărat. De asta noi când îi cântăm axionul sau încrez, crez, spunem născătoare de Dumnezeu. Stricându-L pe Hristos în identitatea Lui și trupească și dumnezeiască, îl supune vremii, Și asta ce înseamnă? Știți că au apărut niște nemernici, că nu pot să-i numești altfel, doamna Pipi din Ujdu, o știți mai bine, care a alcătuit o scenetă, evangheliștii se cheamă și s-a și jucat când patriarchul Danil era mitropolit la Iași, în care Mântuitorul era amantul Mariei Magdalene. Până în ce josnicie se poate coborî omul? A venit Dumnezeu din înaltul cerurilor. S-a întrupat în firea omenească chipurile să -i... pe pământ. Ca să vedeți Mai Maica Domnului, de vreme ce după acea ideologie nu a născut Dumnezeu și om, gata, mai a mai avut feciori. ceea ce este inadmisibil. De vreme ce trupul ei, cel mai curat din lume, din istoria omenirii, cât va fi omenirea, l-a adus pe lume în această haină materială pe Fiul lui Dumnezeu, îi mai trebuiau lucruri omenești de la sine, înțelegem. Dragi credincioși, se vede destul de clar sorgintea acestei idei. De așa natură a început lumea să se împartă și se propovăduia această idee mizerabilă, spurcată, încât că deja și la împărăție se dezvina oamenii. Și atunci Sfinții Părinți s-au sensibilizat Și fiind pace în biserică, l-a sensibilizat pe Împăratul Constantin, el fiind singurul abilitat să întrunească un sinod a toată lumea. Aceasta s-a făcut în anul 325 pe cheltuiala Împăratului, pe onorurile Lui. Din toată lumea creștină au venit cei mai virtuoși bărbați apărători ai drepte credințe să dezbată această problemă atât de puternică cu erecigii, cu Arie și cu acoliții lui. Atunci a fost și Sfântul Nicolae care era și din închisorile mărturisitorilor lui Hristos. A venit Sfântul Spiridon, a venit Sfântul Patamon, bafnutii altibaidei, bătrânul Osie din îndepărtată Spania, din Cordova, și din Dobrogea a fost și de aici, că era creștinismul, întemeiat și în țara nasă, a fost reprezentat la Sinod. Acești bărbați trebuia să se lupte cu această fiară, Cei mai puternici au fost Sfântul Alexandrul Alexandriei și Sfântul Atanasie, care era diacon, viitorul patriarh al Alexandriei. Deși radiacon, diacon, știa pe de rost pe această arie, ca acolo slujea. Atât de puternic s-a luptat cu această fiară, Și ceilalți sfinți părinți încât că împăratul, la un moment dat, nici nu mai știa ce să facă. Dar smerenia lui atât de frumos a împăciuit taberele încât că a pozat, cum l-au și încondeiat istoricii, ca un înger în purpură. Spunea Sfântul Împărat, eu nu sunt episcop. Eu sunt în mijlocul vostru, dar aș vrea ca tot ce aveți unul asupra altuia să ardeți și să fie unitate, să fie pace. Cine mi-aude acest cuvânt și sigur îl aude, îmi va zice, tu ce propovăduiești, Părinte, că și noi, prin ecumenism, pace vrem, sigur, să vă rămână de cap pacea voastră, Ca aceia care dezbinau biserica sunt jehoviștii de astăzi. Ei nu cred în firea dumnezeiască a Mântuitorului. Monofiziții nu cred în firea trupească a Mântuitorului. Alții nu cred în Sfântul Duh și aceia de, de atunci care toți la rândul lor au fost blestemați, anatematisiți, excomunicați din Biserică de Sfintele Sinoade, atât locale cât și ecumenice, au răsărit în veacul acesta. Aceștia sunt ereticii cu care vor să se unească cei ce se laudă în Sfinții Părinți. putem tare ușor să facem o asemuire între cei ce l-au răstignit pe Mântuitorul și aceștia de astăzi. Nu nominalizez, nu mă interesează numele, mărturisirea și vă pun în temă. Iubiți credincioși, când a venit Mântuitorul și se pricea cu iudeii, Îi spuneau că dracai, noi avem părinți, tatăl nostru pe Avram și pe Moise. Așa este. Dar tatăl vostru este satana, care este din început ucigător de oameni, fiindcă voi vă înconjurați cu slava prorocilor, dar faceți ceea ce au spus prorocii. E mare diferență în a spune și a face. Ați observat în viața noastră cotidiană, de multe ori, ne place să ne gâdilim, să ne lăudăm cu cineva, dar tu faci și mori cu demnitate pentru ceea ce a murit acela. la Sfântul Sinod Ecumenic care a durat din 20 mai și cum spun unii Sfinții Părinți până în 25-26 august același an la Niceia s-au trasat primele primele canoane ecumenice s-a cristalizat biserica cu alte cuvinte ea s-a născut pe alocuri Până atunci, și acele focuri cu alte cuvinte, aprinse de Sfinții Părinți, la flacăra lui Isus Hristos, au început să se lărgească și să se unească. Când apărea câte o nepotrivire în dogmă, imediat se făcea sinod local. dar ecumenic niciodată și s-a făcut, acum, în 325, primul sinod ecumenic care înseamnă toată lumea. Papa Silvestru, care era în exercițiul funcțiunii la Vatican, nu a putut să vină, dar și-a trimis reprezentanții lui cu mare cinste și demnitate și aceia au luat de canoanele care sau așezat la acest Sfânt Sinod. Atunci s-a așezat data Paștelui ca toți creștinii să sujească Sfânta Înviere odată. Atunci s-a hotărit Sfânta că zi de odihnă, adică sabatul, s-a luat Sâmbata și s-a pus ziua de sabat, că ziua Învierii Domnului Hristos. Sfântul Ierarh Nicolae, iritat de dogmele mizerabile la adresa lui Hristos și a ieșit cumva din file și l-a părmuit pe în prin sinod. A fost depus din sinod pentru câteva filete, dar l-a repus Maica Domnului când a venit cu omoforul. În încheierea sinodului, Sunt era Spiridon, Spiriton care era un om foarte simplu, dar cu o mare trăire duhovnicească, văzând atâta război pe tema identității mântuitorului, a spus în plenul sinodului, lând o călomidă, s-a închinat, l-a rugat pe Dumnezeu, Că dacă este plăcut ceea ce s-a hotărât la acest Sfânt Sinod să desfacă această cărămidă în ce, în toate cele din care este compusă. Apa s-a lăsat în jos după firea ei, focul în sus și în mâna a rămas lutul moale. Lutul nears. Când o să-l vedeți în iconografie pe Sfântul Spiridon, asta înseamnă acea cărămidă. A fost cu foarte cuvinte o, o, o, o autentificare de către Dumnezeu, o conglăsuire a Lui Dumnezeu cu ceea ce au hotărât oamenii. Acest Sfânt Sinod l-a așezat astăzi spre serbare Sfinții Părinți și Merită pe deplin. numărul lor 318 au fost. din credincioși, atunci am putea să spunem că s-a pus temelia Bisericii Universale la Sfântul Sinod de la Niceia. Mergând peste milenii până astăzi, Acei eretici care au fost anatematisiți, alungați din biserică, dar care au rămas, au lăsat rămășiță pruncilor lor, au început să răsară astăzi că sunt tare udați și priviți, interesul acesta este. S-a la veacul acesta, la aceste timpuri moderne, altă luptă. ce ce spunem, ecumenismul. Prin acest ecumenismul de vize, scripturistice, o turmă și un păstor vor să se adune. A spus Mântuitorul, o turmă și un păstor să fie. Dar păstorul unde, dragul meu ecumenist? În În Vatican? și întreba pe tine cel ce linși papul cu papei îți va veni el vreodată la tine? Că el de aici a pornit și a rămas un venetic cu lațul în gât și lațul capătul lațului nu e în Vatican, e în altă parte te lauzi dragul meu trupesc îți spun nu duhovnicesc cu Sfântul Nicolae Pe 6 decembrie îl serbezi, dacă când te duci și te pupi cu fiii strănepoții lui Arie, oare ce-ar face Sfântul Nicolae? Îți mai primește rugăciunea? Când este ziua Sfântului Spiridon, tu serbezi nașterea Domnului Hristos. Să vină Sfântul spirit Spiridon atunci și să-ți spună el în simplitatea lui ce e ce faci tu, fiu acelora de mult. Oare nu cumva îmbraci haina lui caiafa? Oare nu cumva l în drumul tău pe Irod, pe Iroz și pe Pilați? Irod se tăcuiește minte de piele. Cum era așa și trăit. Era un om extraterestru. Era paiață pus acolo pe scaun de câte romani. Nu avea nicio identitate de rege. Un licheam care stăpânea doar ca un despot. Mergea și gândea după interesul lui. A vrut să-l cunoască pe Mântuitorul. Și trimite Mântuitorul răspuns, spune acestei vulpi că orbii se vindecă și șchiopii umbră. Î înțelegea Mântuitorul în ceea ce gândește, ești un om pervers și vrei să mă vezi din curiozitate. Și lupilat îi da și de la replica. Atunci s-au făcut cu toții pred, prieteni, prieteni. să repetăm pe va Că la rău întotdeauna se unesc oamenii. Cât de certați ar fi fost. Iar la bine se dezbină. Așa au făcut o coaliție împlinind ceea ce a spus prorocul David. Pentru ce s-au întărătat neamurile și noroadele, s-au adunat asupra unsului Tău, Doamne. Iată pentru ce se adună prin ecumenism. Dragi credincioși, nu fac polemică, nici politică în biserică. Cine vrea să mă socotească cum vrea, dar să ia aminte măcar la sinodul ecumenic. Prin această erezie care va da lovitura de grație precum leul victimei în prerie, se dă de grație bisericii, crezând, ei cred că fac așa ceva. Pe Dumnezeu nu va ucide niciodată. Au fost mulți deștepți, dar n-au putut. Acum, ei nu pot ca să se unească sub deviza o turmă și un păstor, până nu demolează toate sfintele sinoadei ecumenice. Și să vin în cel mai ieftin, grai și simplu totodată. Cine are credibilitate mai mare? Un om sau doi oameni între ei ce vorbesc? Sau o sinodie întreagă? Biserica care o mărturisesc și de mă Dumnezeu să învărs ultima picătură din viață, este nu croită de un om. Un om a fost Hristos, infailibilul, Fiul Lui Dumnezeu din veac și om pus în vreme Fiul Mariei, Fiul Omului. Acea ploaie care a picat pe lână și după moartea Mântuitorului s-a dus la ceruri, iar picătura, adică fira trupească, a murit ca un om, dar a înviat, a sfidat moartea, acela este unul. Apoi vin Sfinții Apostoli care au credibilitate mai mare, fiindcă nu ca Mântuitorul, mai mare decât ereticii, care au trăit cu Mântuitorul, martori la toate minunile și cuvintele Lui și apoi Sfintele Sinoadei Ecumenicei. Vine un nebun, cum vedeți astăzi, că știu că sunt culti copiii frăților voastre. Noi rămânem repetenți la ce fac ei acum, pe calculator. Vine un cine știe de pe unde, și începe să instaleze o dogmă. Și azi un pic, mâine un pic, și așa rămâne. Am putea să parafrazem acest lucru exact ca partidele. Ciuperci după ploaie. Vă că s-a umplut Bucureștiul de afișe, Unul că scoate câinii săi ducă la el acasă. Altul are vă 39.000 de copii de crescut. Alții nu știu ce nebunii. Toar până să treacă punta. Știți vorba. Te faci prieten până treci punta. Iubiți credincioși. Să nu mușcați niciodată din aceste momente. Vă rog mult de tot... Nu vă cer să credeți acestor cuvinte că om sunt și eu. În schimb, puneți-le în discuția minții frăților voastre și vedeți cât de adevărate sunt. Citiți scriptele acelea care le-au lăsat Sfinții Părinți, nu acestea care sunt modificate. Cum am spus cu vreo două, trei dumine, că în urmă le spun din amarul sufletului meu că am trăit cu niște lei, cu niște câini. Staniloa era un ingrat, fiindcă nu se cucerea securității să modifice traducerile și multe din ele au fost mutilate și traduse greșit. multe cărți care le veți citi, apărute, mai ales după Revoluție, scrise de acești pretinși teologi, spilcuiți și aranjați și spreas la bosei, la școlile catolice, au avut grijă în interiorul unei fraze să schimbe nuanța cuvântului, exact cum sunt Bibliile traduse de sectanți. Și atunci, te deturnează din drumul corect, drept, cinstit spre Dumnezeu. Așa a făcut și Arie. Dragi credincioși, a vorbit despre Dumnezeu se poate vorbi foarte stilat, retoric, în cele mai academice cuvinte. Și cum am spus, nici buzele, nici limba oase nu Dar dacă nu sunt cu suflet și după adevăr degeaba, e cum spunea poetul, e ușor a scrie versuri, când nimic nu spune, restul de știți. Așa e și aici. Clămănesc o să vedeți poate și pe Băsescu sau cine știe cine vine, și ce începe să vorbească în biserică. Știți cum mai a apărut într-o poză, chiar hilarică, în mijlocul ierarhilor? asta e treaba lor și a lui. A noastră este să fim niște oameni înțelepți. Cum spune Mântuitorul înțelet, ca șarpele. De ce ca șarpele își păzește capul întotdeauna? Păziți-vă mintea, gândirea. Că aceasta este atacată pe toate domeniile. O fată când este curtată, îi se ia mintea. Restul știți. Unde ajunge? Așa-i și mintea creștinului. Mai vine unduși și dă un prit de linte și-ți spune despre Dumnezeu atât de frumos și îți momește mintea. Și fiți blânzi ca porumbei. nu scoateți arma, nu scoateți sabia. Iată ce înseamnă dezbinare în biserică. Din 24 câți morți avem, nu sunt de -ai securității, sunt de-ai celor în sutane. Și le avem în gheate o fărâmă, o parte din cele care au fost. și tu-ți mai permiți să vorbești urât, nu vom răspunde la provocări, că vă vor da în vila copiii sau voi între voi vă veți da ca lupii când sunt înfometați. Sau, din credincioși, iubiți-L pe Dumnezeu în ceea ce ne-a lăsat. În acest odor, în acest stindard care l-a lăsat Sfinții Părinți, să fim în comuniune cu ei, glasul lor atât de sfânt a fost și adevărat. Nu mai ascultați niște șoapte, cum a fost a patriarchului de Constantinopole, care avea galoane de 33 și a lăsat această destinare în biserică. rog pe Dumnezeu să ne dea cea fărâmă de minte cu care să înțelegem adevărul. Cine este Hristos pentru ce a venit și a murit și totodată de ce suntem noi pe pământ? Lui se-i dă și cinste-n veci. Amin. Amin.